Вони боязко ввійшли у номер Вільєрса. Райджер почервонів, Каунас зблід. Тальєферо намагався здаватися спокійним. Вчора увечері вони були в цьому залитому штучним світлом номері, де розлючений і скуйовджений Вільєрс, вп'явшись руками у подушку і спопиляючи їх поглядом, звелів забиратися їм геть. Тепер тут над усім повисла невидима тінь смерті. Мандел почав мудрувати з віконним поляризатором, щоб впустити більше світла, але крутнув понадміру, і вранішнє сонце затопило кімнату. Каунас Рвучко затулив очі долоною і пронизливо зойкнув. «Сонце!» Від зойку в усіх мороз пішов поза шкірою. Обличчя Каунаса спотворив такий жах, наче це на його Меркурії сонце сліпуче вдарило по очах. Тельєферо – Згадав про свою власну реакцію на ймовірність опинитися просто неба і скреготнув зубами. Десять років поза межами землі скалічили їх усіх. Кауна скинувся до вікна, гарячково намацуючи пальцями маховичок поляризатора, і лише тоді залпом видихнув. Мандал наблизився до нього і став збоку. Що трапилось? Підійшли і двоє інших. Внизу. Аж до самого обрію, зламами каменю й цегли, лежало місто, скупане світанковим сонцем. Тіні простяглися в напрямку до них. Тальяферо швидко окинув увесь краєвид занепокоєним поглядом. Каунас, чиї груди, здавалося, стислися до тієї межі, за якою він уже не міг видобути з себе жодного звуку, прикипів до чогось очима. Там, на бетонному карнизі і тріщинки на місці якогось дефекту, стирчав хвостик молочно-білої плівки завдовжки з дюєм, освітлений першими променями ранкового сонця. Мандел, щось люто вигукнувши, розчинив вікно і схопив плівку. Він затулив її складеною човником долонею, пронизуючи присутніх поглядом палаючих почервонілих очей. Зачекайте тут уривчасто кинув він. Заперечити не наважився ніхто. Коли за Манделом зачинилися двері, вони ошелешено втупилися один в одного. Мандел повернувся хвилин за двадцять. Спокійним голосом, голосом, який принаймні справляв враження спокійного, мабуть лише тому, що його власник задалеко перейшов межу шаленства, він повідомив. Кінчик, запханий у щілину, не зовсім засвічений. Я зміг розібрати кілька слів. Це була доповідь Вільєрса, решта її пропала. Не вдасться врятувати нічого, все загинуло. Що ж далі? запитав Тольяферо. Мандел стомлено знизав плечима. Тепер мені все байдуже. Передача масою просторів втрачена. Аж поки хтось настільки ж обдарований, як Вільярс, розробить її знов. Я працюватиму над цим, проте я не надто тішу себе ілюзіями щодо своїх можливостей. Мені здається, що тепер, коли все загинуло, немає сенсу шукати винного серед вас. Хіба не все одно? Все мандалове тіло, здавалося, надломилося і осіло звідчаю. Проте голос Тальяферо пролунав твердо. А тепер постривайте. У ваших очах будь-хто з нас трьох міг вчинити злочин. Я, наприклад. Ви досить видатна людина в своїй галузі, а у вас ніколи не знайдеться доброго слова про мене. Може виникнути загальна думка, що я не здара, якщо не гірше. Я не маю бажання ставати жертвою підозри. Давайте доведемо справу до кінця. На жаль, я не детектив, втомлено проказав Мандел. Тоді хай йому, викликаємо поліцію. Хвилиночку, Тале, втрутився у розмову Райджер. «Чи не хочеш ти натякнути, що винен я?» «Я лише сказав, що моє сумління чисте!» У Каунаса прорізався голос, в якому вчувався переляк. «Це означатиме для нас психічний зонд! Може статися розумова травма!» Мандел підніс обидві руки високо вгору. «Панове, панове, даруйте! Є одна можливість обійтися без поліції. І ви маєте рацію, доктор Ительяферо!» Було б несправедливо щодо невинних залишити справу, не з'ясувавши її до кінця. Всі троє, більшою чи меншою мірою відчуваючи ворожість, повернулися до Мандела. «Що ви пропонуєте?» – запитав Райджер. «У мене є приятель на ім'я Вендел Ерт. Чули ви про нього чи ні, але може мені пощастить умовити його зустрітися з нами ввечері?» «А коли пощастить?» – поцікавився Тельєферо. «Що нам це дасть?» Він досить дивна людина, вагаючись вівдалі Мандел. Навіть дуже дивна. І дуже в певному розумінні обдарована. Раніше його допомогою уже користувалася поліція. І я сподіваюся, він зможе допомогти нам.